Viu-se 45 anos Am tu Galegos No Baix amos a música dieniclas para recibir a una presidenta presidenta de hermanda de Galicia de Ruí ah. don, dona silvia castañeda sí señor buena, sí. boa tarde sin tarde qué tal cómo estamos muy buena tarde bend <risa> muchísimas gracias por atendernos que te sempre... simple Moi amavelmente nos Hombre, recibes. Hombre, nos recibi pero cos brazos abertos. Bueno, non amablemente é que estou moi agradecida de que contedes con nós para para bueno, para dar difusión ao que imos ao que pouco a pouco imos traballando. Bueno, claro. pouco a pouco, además fresquiño, non? Por exemplo, te, te teño entendido que hai cousas que teñen que ver co agosto, cousas que teñen que ver co que sei, o co unha festa de pulpo, bueno, que... A ver, conta, conta, e eh, eh, eh, algo... Hombre, falar de comida estas horas... E yes. algo sí. do camiño de Santiago, non? É eh, eh, que nos, os de Rubí, gustanos. O tema da cultura, podemos acompañarlo co, co comer, é moito melhor. E ademais... sabemos, lo ben os galegos, e os sí. de Rubí, dá máis. E ademais, <risas> bailes, bailes do camiño. Sí, sí, sí, porque xa eh, hai... Penso que son tres anos sí. que estamos facendo unha festa do... Do outono, sí, unha ah. festa no, no mes de novembro, claro. que ten que ver co, con toda nosa historia, que comezamos iso, hai tres anos, mm. comezamos con toda a historia do Camiño de Santiago. Eh, xa temos te estudiado e defendido mm. que, eh, que o Camiño de Santiago pasaba por Rubi, claro. claro. o Camiño que vai entre, entre Sabadell. Sí. Ay, perdón, entre San Cugat e Tarraza uh -huh. Pasa por Rubí sí. Pero non o temos ainda aprobado Pantallé o recuñecimento. Entón, social. imos facendo, bueno, pois pues, ano a ano, traballando, avanzando un pouquiño agora estamos, xa o concello de Rubí, xa temos o permiso para senalizar, uh -huh. eh, eh, trazaremos unhas saídas para que poda habir todos os galegos que queiran, todos os galegos que estamos aquí en Cataluña, eh, xente de Rubí que, que bueno, que teña... Hostas, é moi bonito saber que fostes o primeiro en señalizar claro. o, o camiño claro. o o sendeiro que pasa polo teu polo teu lugar. Fomos a verdade é que é moi é moi chulo. Entón fixemos unha mega pulpada vale. para eh, falar de que, bueno, de que estamos camiñando cara a conseguir aprobación da nosa variante, uh -huh. da variante de Rubí. O día 8, eh, me parece que foi, non? O día oito foi. Mm. E eh, para para, bueno, para recordar, fixemos eh, como un como un produciño de, de fotos e eh, tal de, do camiño que fixemos a Santiago agora en en no verán, En outubro, si no, sí, bueno, fixemos si, o camiño, a, fi, ah, pues, a finais do verán, vamos. Eh si, sí, si sí, sí, sí, no, setembro, setembro, outubro. Mm. Fixemos o camiño de o portugués uh -huh. de Vigo a Santiago pola variante espiritual. Uh -huh. Foi unha Esa, estupendo. Esa festaza fixose o día oito, non? O día oito, e tivemos a Rabachol sí. que estiveron coas gaitas, foi moi bonito porque fixemos sí, sí. unha foliada sí. que pensábamos, bueno, porque claro, ese día coincidía con moitísimos magostros dos outros centros galeos. Untón claro. eh. non, non, non pudemos ter moita xente de, pues, do colectivo, dos, uh -huh. dos folquís, non tivemos moitos folquis. Pero, ostra xente que non era folqui en absoluto, saíron á pista a bailar. Ah, foi sí. precioso, además, de verdade. E ademais con un, un menú deses de categoría, vera? <risa> empanada, <risa> sí. lacón, pulpo, carne o caldeiro, postre, bebida, pan, ah, e sí, sí, sí, que sei. Foi... Si ahí, vemos vale. eso, un rinconciño de bueno, de o que fixemos tanto nos camiños, na nosa defensa do, do camiño de Rubí, uh -huh. como dos camiños que estamos facendo a Santiago. E tamén aproveitamos para presentar que Ya temos rutas para o do 26, o Camiño de Santiago do 26, mm. que en este caso tamén será o portugués, pero non fa, non será un Vigo Santiago. Mm. De todo vai ben, será facer unhas etapas dende Portugal, mm. dende Portugal a Vigo. Mm. Despois aí como serán seis días, saltaremos algunhas uh -huh. ao final fa, serán unos 100 kilómetros pero no seguidos mm. porque así podemos hacer tramos cara a Portugal que por eso poder poder caminarpolo castro de Santa tecla por eso eh, oh, es ideal sí, sí, sí, llegar sí. caminando a pansión que donde nos alojamos bueno nada. parece me te lle muitas ganas lo eh, que tenemos ya son son datas vale. la salidaída será o ven re... no mmm, non sei moito se 26 ou 27 de marzo é o Benres antes de Semana Santa a historia é sair un Benres e volver o Benres Santo Que o ven restando ah. pola noite, xa esteamos outra vez todos en, en Barcelona ou en destinos sí. que, que queira xente para así os días máis enalados de, sí. de eh, Semana Santa podan estar cas familia. Muy ben, muy ben. Será precioso, seguro que si sí. ver, sí. Veredes sí. que en Portugal no, me... ver, disfrutaredes. Pero tamén hai outro camiño que, que tamén é, f, é fermosísimo e eh, que tamén de, deberíades apuntar, que é o camiño da, da Rainha Santa, que pasa por Lobios. Ah. Las reyes altas... ¡Ostras, qué Pasa. bonito! Pues Evo Steven en Lobios encantó me esa zona. Es que, es que ahí está... Oh, oh, oh, oh, Ese oh, paso que pasaste sureste. camiñando de, pues, pues, de Portugal a... A, a Lobios, sí. bueno, a, a Rio Caldo sí. o, eu fixe un coche, é precioso pues, pues é, Esa zona atravesas precisamente unha zona virxen extraordinaria que sí. o Xurés e o Xurés, non? Sí. Sí. Bueno, fa, non? Que ademais, bueno, fantástica non que cada ano ten un, algún pequeniño incendio pero que sí. a, a, y, bueno, p, p, pronto, nos estivemos si aí 20 anos unha cousa así porque fomos ao balneario e un balneario en oh, precioso, Rio Caldo Estivemos sí, sí, sí. si no balneario, entón facíamos pola mañán senderismo, por la tarde piscina, claro, en masaxe. E ademais tantos. tengo un chef de, de, de categoría ¿Eh? que se ¿Sí? chama Domingo. Bueno, a, a, a verdade é que digo che que apunté ese ese, ¿Sí? ese ese ese ese camiño que tamén é, que chama o camiño da Reiña Santa. E é precioso, fermosísimo, que ademais pasase de, depois depois chega Galobios e de a través para para chegar a Cela Nova e Cela Nova para diante. É precioso, ¿Sí? fantástico, fantástico. E mirá, Cela Nova está está irmána la con irbandada con Rubí. Por eso. Ves, ten, que ser, ten que ser. Que, moitas cousas. Una proposta sí, que tens que apuntar aí no, no, sí. no calendario. e bueno, eh, eh, despois outra cousa que que teño que poñer en valor e que é importantísimo que, que, que como foi esa castañada do Dion, oh, o o agosto foi moi ben. acompañada eh, de de panellets, amén, eh? Sí. No, si sí, porque che las culturas tocanse eh, eh, eh, eh, entre eh en no estamos para pelearnos entre culturas sino claro, para claro. para engrandecer esto eh, los si, panayes, madre mía, ah, edo mejor da da castañada, pero... do gordo magosto. Hicimos también un poco de Halloween también. Yo yo también fui disfrazada. Nos acojemos todas a culturas Perfecto, non, perfecto. Bueno, moi, con mucha fluencia y los cativos eh, disfrutando, Silvia, y, Silvia ¿sabes cómo sí. me gustan a minhas castañas. Como? Con leite. Ah, a miña máis tamén. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Cosides, sí. eu non soi moi... gustan minhas castañas, pero non é así o, o, o que sí, máis me, que me máxel, gusta. Eh? Gustame sí. máis a, a festa que ten todo ao seu redor, a oh. cultura o, o recordar tantos anos facendo se, uh -huh. bueno, si sí, é moi bonito. O, a verdade que si. Sí. Me irmau dicía me, un, un <ríe> compañeiro que ten ali, que dicía, a min juste me cosidas, eh, eh, porque, porque na zona na zona <ríe> de son esteo. Justo Ca... <ríe> me <Sí>, cousida. <risa> porque no. si sí, na zona de Vigo eh, eh, Morraza por alí, <ríe> sabes o sí. o, o cego, so, me cosidas, E meu irmau dicílle, a min confíos non me van. Confío. <ríe> <ríe> estar soltas non foi falta que más. Que más borde. Vale. <risas> ah, e nos agora en cara ao Nadal temos tamén dúas actuacións que estamos moi ilusionados porque imos facer unha actuación no, no marco das actuacións que, que fallou Concello de Rubí por, por Reyes, Nadal tono 9 de dezembro a actuar na, na plazado Concello de Rubí uh -huh. estamos especialmente ilusionados porque temos dous temas desas que se teñen que facer no Nadal uh -huh. unha panxoliña que un, un un canto de reis, bueno, non eben ben en reis, pero bueno, por lo, oh, yeah. por lo redor do Nadal. Eh facemos unha danza blanca que ímonla estrenar este ano unha danza de paus. Oh. Eh a verdade é que estamos moi contentos. E eh, así de, bueno, está esta xa eo, eh, o terceiro ano que facemos esta esta actuación que contan con nos uh -huh. para para todo que o, o entorno dos reis ou entorno uh -huh. do Nadal. E vimos participar tamén o día 14 de decembro no Casino de Rubí que é un, é un sitio emblemático que leva arranseándose uh -huh. estes te anos, leva pechado por lo menos 15 vano inaugurar o 13 de decembro mm. e o 14 actuamos nos, porque chamarón para actuar na, na Maratón de Contes, mm. que unha eh, eh, está ligado co tema da Maratón de TV3. Entón mm. fan unha actuación e nos actuamos tan fan unha mañan de cousas e nos estaremos ali estreando o Casino de Rubí. Mira. Fai moltísima ilusión. Sí, Fantástico, sí, sí, de verdad. A verdad... Bueno, e, non, e non quero esquecer o 22 de novembro, non sei se... Non sei se algún outros centros galegos que participan, xa vos deron noticias, pero nos participamos, mm. eh, podo decir, temos un homenaxe as, as cantareiras, cantareiros, sobre todo cantareiras, mm. que que tanto estamos a traballar para que non espezan a mm. nosa lingua, a nosa tradición, a nosa tradición oral, os nosos cantos de boca orella. E imos facer unha actuación conxunta na Catedral de Barcelona, o 22 mm e O día da no? lo, lotería. O, o día da música. No, 22 no, de novembro. O 22 de novembro. Ah, novembro. No, novembro, o día da música. Sí. Que, sí. que, por certo, eh, falando de actuacións, tens que, que reconhecer que outros somos talisman, porque, lóxicamente, cando entrevistamos a unha persoa, despues ten, ten moitísimo, teñen moitísimo éxito, e ao mesmo tempo son convidados a moitísimas actuacións. Como, por exemplo, eh, quero, quero destacar que non dixeche, pero do 8 de outubre, estive estedes non colli, verdad? Sí, sí, sí. Estivemos en, en un acto de, de oncoyiga de Rubín que e eh, eh, odiado o cáncer de mama sí. eh, eh, fan un, un lazo enorme de, de velas, de velas. No, na plaza do Concello de Rubí eh, este ano non tiñan a ninguén para, para darlle un pouco de bueno, máis visibilidade ao acto mm. eh, Bueno xa sabedes que eu tamén teño a, mi, a miña historia co tema do cáncer claro, claro. Eh, tamén, eu tamén pertenezo a Oncolliga, de feito levo un mm. proxecto aquí en Rubí, os mércoles por la tarde okay. toda xente teña ou non teña pasado ou ah. estea pasando ou... bueno non fai falta que teña relación directa con cáncer só so fai falta que teña ganas de estar un rato divertido, so, sobre todo mulleres, pero porque o tema é facer ganchillo, <risa> lo que facemos son cousas para que venda un colliga na súa na fundación un colliga ruí nos no, no seus actos, sí. e por eso a irmandade estivo a Eli, vamos, a primeira a mí que emociona moitísimo esa actuación Porque sempre atopo a mulleres que están en medio do, do proceso, non no, no, no momento máis duro, non sei se o máis duro, pero si é o máis visible, que cando tes que levar o pano na cabeza ou peluca ou algo así. Sí, sí. Eh, eu Eh, quero pensar que o vivín con moita dignidade Porque, bueno, eu saínco O pano eh, Presidín actos Bailei, fixen todo o que tiven que facer Ainda que estivera calva Pero vagora cando vexo dende fora Uff É Sorry. duro, é moi duro Poño ver o no, no lugar delas eh, eh, A verdade que un momento moi duro Ademais, Silvia, ten en conta co pa, O pano Que sí. daba de maravilla <risas> Moitas gracias, pero prefero meu pelo. Sí, sí. cada Hombretero. vez que me veías non te preocupes, a iraxe me llore, eu pensaba, ya verás que soy la única calva que me quedo así. Pero bueno, eh, entendo perfectamente. Sí. E, e claro, cando has... No, non me quero esquecer... Eh, que, a ver, quero me esquecer do, do mal, dos momentos malos. Sí. Pero tamén foi un aprendizaxe para min. Claro. E non quero esquecer ese aprendizaxe. A verdade é que cando pasas por momentos así miras a vida de outra maneira e eh, eh, quero seguir recordando e eh, por eso estamos ligados co, con tema de oncolliga, de, sí, sí. de axuda bueno, se, sen algo podemos axudar, aí estamos a Irmanda de Galega Nora sí, Boa, sí. Eu, tamén, eu tamén teño esa eh, vinculanza tamén, sí. sabes ti que tamén me pasou pero a verdade é que eh, sí, a pesar de que pasáramos un momento difícil eh, con, con, con, con bueno, Con cariño recibímoslo para que todas as persoas que, que lle toque pois pues, se den conta de que pódese pasar, pode oh, é tanto. pode tanto e pasase ben polo medio, porque eu fomo primeiro que lle preguntei ao doctor, cando me empezou a, a... Bufa, a decir que se tiña que pasar por quimios, por radios, por non sei que. Prepara un ano terrible. de parei e dixe, en un momento, e polo medio, en algún momento poderei divertir, no? Sí. E miro e me dixe, ome, si, sí, tu si, sí. tú te vas a divertir. Ah, <ríe> sí dixe, claro. é certo, podeste divertir polo medio. Claro. Hai momentos para todo. Claro que sí, la verdad que sofrese bastante, pero que en realidad eh, pues tendo resiliencia, ¿non? Como no como lle mm -hmm. no dicen, a verdade é que eh, eso algús de nós temos a sorte de que o contamos, E eh, que pues, pues, oye, eh, eh, mira, agora aproveitando que estamos aquí, tanto ti como a eu, eu sobre todo Estou en Rubín, a hermandade galega, se alguén quere vir, falar, necesita calquera cousa que veña, porque claro. non podemos axudar. Non, non hai moita máis axuda. O bicho vai solo. Cando estás nun sí. proceso así, o cáncer móvese. Pero se podes botar unhas risas polo medio, xa hai eh, actitude. Eh, sí. De verdade, se alguén non ten sí. con quen, Pois pues moi ben, moi ben Preciso, pre, Precisamente De iso se trata, de que podamos Seguir adiante e eh, que claro. se den conta De que, que somos capaces Que a, as persoas teñen o suficiente Valor para poder re, Levantar, sí. levantar, levantar o, o corpo Para adiante Alegro-me vale. moitísimo bueno, moi, continuando... Eu penso máis cousas explico outra, que sí. está enosa Que ti tamén, está en osa, máis miña Xulia sí, <risas> sí. Sí. En febreiro abrimos o... Abrese o prazo para o... Para, para o, o concurso literario. O concurso literario. Concurso literario. Claro. Ah. Sí, sí, sí. Este febreiro abriremos o prazo outra vez. Xa o temos todo medio argallado. Uh -huh. Bueno, argallase pronto. Argallase pronto. Envíase. E eh, o eh, importante... O ano pasado tivemos moitísima, sí, sí, sí. moitísima participación. Moitísima sí, sí, participación. Sí. Foi un montón de xente de, de, de México. Ostras. Foi, bueno... Sí, ou que sei, eh nova como de 17 e 18 anos, mm. é, supoño que debía ser algún instituto ou un centro de escritura en unha pasada. Hoy a verdade é que tivemos muitísimo éxito de, mm. de participación. Estou comenzando a traballar mm. en, comenzando eh comen, en unha cousa que además eh dixe Chema, bueno, dixe este Julio que que me dixe pero eu non acabo de poder Pero agora estou xa traballando nelo eh, Penso que imos pola Non sei se a novena ou décima edición sí. Temos que facer un libro de ganadores Claro que sí. Tenga o momento eh? de editar o libro. De na décima, de na décima e, conta con miña colaboración, que ho intentarei axudarvos no que poida, porque algo de, de edición <risa> de, sí que... Eh, bueno, Ay, pues, est estou facendo recopilatorio, porque como non le velleu todos os anos de, mm, mm, de concurso, mm. faltame un pouco de información polo medio. Teño que acabar de, pero, de recabar todo... Pero, Pero de cada ano anos fixos unha acta, córdome, o sea Sí, que... sí, sí, por Entonces... eso, por eso, te... pero non máx teño toda seu, pero falta pouco. Estou vale. acabando de estou acabando de de argallar todo. Vale, vale. Non me costará moito porque os vale. No, no, te, pero si sí, si sí, o plan é eh, telo todo organizado e eh, eh, eh, poñedime en contacto contigo, Xulia vale. Conta, xa contaba ca tú axuda pero sí, sí. agradezo xa <risas> sabes que sí, ademais buscaremos un, un, un bo editor que, que, que, nos, que nos lo faga con bon precio e buscar tamén y... a axuda administrativa que, que seguro que como temos Mira, contacto directo xa, xa pegaremos porque isto non é eh, bom falarlo tanto por la radio Pero, sabes, as casualidades do destino, mm. eh, coincidín cunha persoa moi... Bueno, se che digo as palabras, Esther del Río, coincidín con mm. ela en Galicia. Mm. Esther del Río agora está en Educación. Mm. E eh, foi ela que me dixo, oi, por que no Bueno, teño que falar con ela. <risa> muy, bien, muy bien, muy bien. Bueno, aparte de ELA, también te busco contacto con Secretaría Geral, o sea que tú no te preguntes sí, que has se, dos sí, secretarías, hey. a, a de migración a, ya, y a ya de, de política polit... lingüística, ela, ela, ela, ela, ela, que te, ela, tem, ELA está en lingüística. Ah. Espera, eh, bueno. estaba, en, estaba en emigración E agora en lingüista E bueno, a ver se, si, Entre todos, eu penso que, mm. que Podemos facer, ademais un, un paso importante Para ah. un concurso que leva xa Moitos anos claro. eh, mm. teño que mirar a ver por, Se cadra non estamos vendo De... No, ímos mirando. Coido que é o 9, eh, coido que é o 9, pero 8 9. Miramos a no ver claro. por onde ímos, e preparalo para o 10, pero te lo xa preparado, montado en eh, Claro, claro. Eh, E sacalo, Vol, ese cadrá sacalo, no ver Como dicía miñanai, eh, volta feita non ten presa Exactamente <ríe> Muy ben Bueno, que, que, que máis cousas nos podes adiantar así parte de eso, para o 2026 eh, eh, algún o camiño en Semana Santa Para 2026 temos, eh, así de importante, o concurso, mm. o camiño mm. E a nosa festa que será en maio, seguro Maio Mm -hmm. sí, en mayo a festa en mayo O culado o terceiro fin de semana Se non coincide co Corpus Porque o Corpus é de Cornella Claro, <ríe> Entonces, sí, sí, para non Para non... Mais ou menos temolo así repartido o ter... mi, mi, Un pouco é, é que non é tan fácil eh. Eu entendo que ás veces pisémonos un aos outros claro, Porque sí, en maio sí. funciona así O uh vi -huh. a terceira semana A non ser que sexa xusto letras galegas, porque se o destas 7 de maio ese fin de semana non o facemos mm. porque letras galegas todo o mundo ten cousas que facer claro. eh, entón, ah. entón saltamos ao cuarto uh -huh. sempre e cuando non sea eh, un, non sea o corpus porque o corpus é de, de Cornella aparte claro. vos vos cada ano vindes aí, o sea que sí, es si lógicamente... non estimos a Cornella e Cornella veñen a, a Rubí e, e penso... Nos, enos, na medida do posible intentamos non coincidir con outros as veces, paso unos algún ano con Badalona, pero que Badalona Porque teño falado con, con amelia mm. non é a propósito Que non lo poñan na nosa data mm -hmm. E que as veces é a data que lle deixa o Concello, entón pouco sí, claro. non poder sí, sí. A veces tan condicionado Si, a veces está un condicionado, sí, condicionado Pero bueno, claro. eh, hai que facer o posible para que todo o mundo sí. Poida eh. ter actividades Pero eu penso sin, que este ano que ben Non ten moito problema eh, Penso que vai ser o, o terceiro uh -huh. O terceiro fin de maio Bueno, de mayo. que mm, Moitas fotos en Instagram e moitas fotos no Facebook, sí, eh? Si, e estamos xa Levan as redes As, as rapazas que xa non son sí. Nosas rapazas xa Xa pasan de largo 16, uh -huh. As maiores xa Vinte e pico, xa que xa non son tan rapazas Pero levan Levan noeles, leva no eh, notase A a madurez no, no traballo que están a facer tamén Porque levan moito tempo levando as redes uh -huh. Pero agora xa sí que Bueno, eu noto que, que está máis pola labor de, um, de que, que a información chega a todo mundo, mm. poñera información. Poñen tamén das súas cousas, se ten que ser, porque o seu espazo de, de mostrar o que queidan, ¿no? de pues, as súas risas, as súas bromas, eso é perfecto, pero tamén coidan moito que chega a información a todo o mundo, que sí. No. comeza a ser unha ferramenta boa de difusión. Si, sí, si, sí, o Instagram é unha das cousas que, sí. que, que se move moitísimo e a de ver, é sí. oh, eh, eh, eh, que non no, non sei que non lo chaten, non, que en realidade eh. o que vai falta é que eso siga sí, a adiante, sí. a verdade é que é importantísimo ter moitos seguidores, ou sea que Si, sí, si, sí, si, sí, si, sí, porque, bueno, a verdade é que Eh, temos moitos seguidores Porque tamén agora estamos tocando Como moitos paus diferentes mm -hmm. eh, Nun principio eh, Gaita, pandereta, pulpo como... <risas> sí, sí, sí. Sí, No principio éramos gaita, pandereta, pulpo Pero agora tamén é verdad Que dende que temos o concurso literario Aquí temos outra xente interesada en nós que mm. que, que outro claro. tipo de, de interese. Mm. Agora estamos polo tema dos camiños, co cal temos moita xente interesada en nós, que, mm. o que son, son de sendeiros ou un tema máis eh, espiritual, mm, todo isto sí, sí. que, que, que conleva o tema do camiño. Mm. Desta maneira, estamos abriéndonos un pouco a, a non ser tanto un grupo de colegas, que ao final é o que é. Que a mín encanta eh, que, que un centro galego... Para mí non é máis importante Que en un centro galego sexamos unha gran familia uh -huh. É o que ten que ser Unha familia interxeracional Cos abós, cos, cos pequenos cos... Uh -huh. Eso é precioso Pero tamén é precioso ser unha entidade Nun sitio E ser un pouco de sociedade Non fai falta que sexamos Todos familia Fai falta que teñamos moita xente uh -huh. Para moi eh, eh, Penso que pode convivir todo Pode sí, convivir, ser un núcleo duro máis familiar e ten xente pois, que vai ajudando colaborando, participando e, e, bueno, agora estamos nun moi moi bon momento de, de movimento asociativo agora mm. temos un, un momento de socios moi bon. verdade que sim moi ben Pois agradecemos moitísimo os minutos que nos dedicaches. Eh, eh, seguimos en contacto e eh, desexamos moitísimo éxito a ti, leto, o equipazo que, que le vas adiante. A, a todo ese equipo. Que, que... Ay, a verdade que conto cun equipo A imandade conta cunha xunta directiva estupenda A peor é a presidenta O resto é eh, unha pasada Temos moita sorte eh, sí, A xente traballa moitísimo, a verdade que sí E eh, agora, o, bueno, agora é sempre Pero agora ten un momento moi bon O noso grupo de, de cantareiras, wow. de de, iros, de Temos un momento moi dulce, moi bonito de, de grupo tamén traballase moito, tomano como algo moi moi propio, xa non é un extraescolar para eles, xa no, é como no, algo no. máis, ese sí. punto máis, si. Sí. Mm. Eh, gustame moi moito, e eh, grazas a vos, de verdade es convenceias, si, pero teño que rematar tamén. Moitas gracias por pensar nas nas entidades, por darnos difusión. Eh, eh, eh, por contar con nos eh, las tiñas de verdad es eh. eh, un mínimo que tenemos que hacer que los galegos del Mediterráneo se enteren, se de enteren que, donde hay en, festa sigue eh, donde habiendo eh, galegos eh, con, con eh, cultura que eh, que eh, es un centro pequeño pero que no para está vivo, vivo sí, con muchísima sí, cultura y con muchísimas cosas que poder disfrutar ahí cuando vosotros exactamente Pues muchísimas gracias de verdad, de un bico enorme. Veña, un igualmente, estamos Silvia. en contacto. Eh, hasta, luego. hasta luego. despedimos de ah. con música como hacemos siempre. Veña, un aperta Veña. grande. Hasta gracias. Gracias. adiós. Hasta luego. Bañío para no baixe.